dhalikë al fawzu l-adhim Assalamu alaikum <tm> wa rahmatullahi wa barakatuh Allahu me <risque> mirësit bekimet paqët dhe mëshirën e ti që ofëm bi ju dhe mi familit e jua me eme në Allahum që gjithë mëshirë qërët mëshirësit farënëm Allahum zotën kërësit në botrave me mirësit dhe bëkimet e ti qofshin me Muhamedin, arehi salatu vë selam, dhe mbi gjitha ta që në vjekin dhe e pasojnë rrugën e ti dyrin ditë në gjykimit, im rektuja për së rrisë bashku në emisionin ton ilustrim praktik mbi islamin. Sot do të ndalim një tem të për të rëndësishme, që ka të bëj me jetën e njëri jutë dhe që ka të bëj me islamin në të rësi. Tjetoj njëri ju si musliman, që do të thotë e një zotin ashtu si gjithuhet dhe të të çon vend ashtu siç duhet. Dhe të drejtat e krijesave gjithashtu nuk është e lehtë. Normalisht është sprov. Dhe njeriu që ta përmbush këtë sprov ka nevojë të kërkojë mbështetjen e Zotit Xhella Xeralahu. Dhe dua që njeriu të jetë sa më i durueshëm që të arrijë këtë qëllim dhe gjatë gjithë jetës ti të jetë i tillë. Sepse he shpesh herën e dëgjojmë se si ka prej Njerëzit që e nisin fen dhe më vonë shkëputen prej saj, e nisin adhurimin dhe më vonë shkëputen prej tij. Ku është problemi? Dhe kush ndron problemi? Si ka mundësi? A është e mundur që të ketë njerëz që e nisin fen, e nisin adhurimin e Zotit dhe pastaj shkëputen prej tij? A vash diçka tjetër që i ka bërë këta njerëz të shkëputen prej besimit, të shkëputen prej fesë? Zotë i madhë në Kur'anën famëdartë i drejtohet besimtarëve duke jo thëmë, i nëllëdhine kalu Rabbu në Allahu thumës të kamu të të nezëlu a lejhimul melaike, ata të cilët thëmë, zotë i unë është Allahu, e me pas i qëndruan kësa i fjale, pra nuk është thjeshtë thotë një ju jam musliman, apo thotë një ju që unë adhoroj zotin, të thuash dhe të i qëndrosh janë dy gjera, kur realizon këto dy gjëra, do të ketë ndihmën e Zotit, Jalla Jalaluhu, dhe do të jetë në këtë rrugë derisa të vdes. Me kushti kush është thot Zoti im është Allahu dhe të qëndroj kësaj fjalës. Që do thotë se kjo fjalë nuk është thjesht një fjalë që njeriu e thot me gojën e gojë tij, por është një fjalë që njeriu duhet i përmbahet në jetën e tij dhe duhet selam, të qëndrojë kësaj fjalës. Vjen një prej shokëve të profetit Alayhi Sallatu Wassalam, tek Muhamedi aleyhissalatu vesselam dhe i thot O dërguar i Zotit, unë dua të pyes për diçka, por se nuk do të pyes më njëri për këtë gjë. Pra un kam vetëm një pyetje, dua një përgjigje në mënyrë që mos të kem nevojë për të pyetur më njëri mbastër. E vështroi profeti aleyhissalatu vesselam dhe i tha po. Tha O dërguar i Allahut, më thuaj në fe diçka që mos të kem nevojë për të pyetur më asnjëri. Profeti aleyhissalatu vesselam i përgjigjet duke i thënë Thuaj, kam besuar në Allahun e me pas përmbaju kësaj fjale. Thuaj, kam besuar në Allahun dhe me pas qëndroj kësaj fjale. Ji i qëndrueshëm dhe i paruhatëshëm në këtë fjale. Shpesh, gjdo njëri që prezenton në një ligjerat fetare, apo ja ka mundsu zoti madhë që të shkojnë gjami, do të gjoj se në përgjithsi hoxalarët përmenin një Ajet Kuranor, ku Zotë i drejtohet besimtarve duke të thënë Ja Ejuhel ladhina amenut teku Allahen haqqatu qatihi, wala temutun ne illa vë antum muslimun. O ju që keni besuar, friksoheni Allahut ashtu se shë meriton ajeti friksoheni dhe se vdekja mos t'ju gjej vetëm se duke qenë musliman. Dhe se vdekja mos t'ju gjej vetëm se duke qenë musliman. Që do tose një ju do t'je gjithmon i vëmenë qëmë sepse mund të i vdekja nga momentin-moment. Për këta është uje, si komentoat atëherë fakti që dëgjën, që dikush e len fen, që dikush ka adhuruar, pasta e del nga adhurimi e tjere e tjere. Përgjigjen për këta dë dëgjim, përgjigjen për këta dë dëgjim, tek një perandor Bizantin, pikrisht tek Herakliu. Njarja ka ndodhur pikrisht në kohën kur profeti Alehi Salatu Veselam sa po kishte shpalur sësht i dërguar i përëndis. Ishte koha e mekes, kur njërzit nuk shfaqtin në do të besimin e tyre, dhe kur besintarët përndiqeshin. Ebu Sufjani shkon, me trekti, shkon për të rekti në Sham, në Siri. Dhe kur mërvesh përëndori Bizantin se ka ardhë një karvan nga Arabija i thërët ata që të vindë në palatin bërterorë. Normarisht, historia është i gjatë edhe e gjërë shumë. Unë dëndalim në një moment, a i bëmë disa pytje e Busufjanit dhe njëndër pytje të thoshte. Heljertet du, eha du në andini hi, së këtën min? A ka ndër njëjë, prej aty në njërëzë që e pasojnë në këtë dërguar të fundit, që në basi futet në fene ti, ta le i fene, e Busufjani nga që në për çdo përgjigje do të ishte i sinqert, sa jo nuk ndodh që ndonjë njeri prej tyre, pra prej besimtarëve, mbas i futet në fe ta leh fen. Atëherë Herakle komenton duke thënë, kështu është besimi, nëse prek muret e zemrës, nëse depërton zemr në zemër, në zemër nuk del prej saj. Pra nëse besimi në Zot feja deperton tek zemra e njeriut, pa nuk është diçka e jashtme, diçka vetëm e dukshme, por sa është diçka që deperton zemrën e njeriut, nuk dal më për zemrën e njeriut. Pra ai njeriu i cili e ka kuptuar fen, e ka njohur fen, është e pamundur që ta lëjë këtë fe. Sepse njeriu në këtë fe gjen lumturinë, njeriu në këtë fe gjen rehatinë, njeriu në këtë fe gjen prehtë shpirtërore, njeriu në këtë fe gjen ekuilibrin dhe balancimin në dërmjet shpirtit, trupit dhe logikës, që nuk mund të realizohet asë kumë tjetër për versën fenë islame. Dhe a i cilë e ka shijuar dhe e ka provuar, nuk mund dali kursësi për kësa e feje. Asë njëherë, së ndodhë që dikush që është muslimën të dali për fejtë zotit gjelalu. Normalisht, jeta e njëriut dhe jeta e besimit është embushur me sprovat e veta dhe nuk është të thjesht një fush me lule, besimtari në jetë në ty është ispravuar, dhe duke qenë se është ispravuar, ka nevoj që tjetë i kujdeshëm për shdo hapë që hedhë në jetë në ty. Gjojësë si Zotët Gjellaluhu i drejtohet besimtarëve në Kur'an, kur thot, Elif la mim, a hasi ben nasu, a jutrek, a jutur, a menna, wa hum la juftanun, fëleja alaman në Allahu lëdhina, sada ku uleja alaman në lë kadhibin, Ule ka të fetën në ledhine min kablikum, fëleja alemen në Allahu ledhine së dhe ku, uleja alemen në nërkë adhibin, thotë zotë i madhë, e li flamim, më zvadhë njërzit kujtuan se do të thonë besuam dhe ne nuk do të disprovojmë, jo, Allahu do të disprovoj njërzit në mënyrë që ata që kanë thënë besuam, të shfaqet qarë dhe haptas besimi dhe të, ndaj, thjesht, besuam, të të të të vërtëtojnë këtë fjallë, ndaj atyre që kanë thën Normalisht në këtë ko që jetojmë ne së provat që ka besintarin, shëqëri, për ushtrimin e fejës ti, etyre, etyre. Në kujtëmë një hadith që konsiderohet prej profetive të Muhammedit Alej Seram. Thot, jeti zemanun ale nësë, elqabidu aladini hi ke elqabidu alel gjema. Do të di një ko që një iju që i përmbahat fejës ti është të mamë si a një iju që ka ka prush me dorën e ti që do të dikush do të kapë prish me dorën e ti, tij, do ta lshojë. E kështu do të vijë një kohë thotë Muhammedu Alayhis salam, dhe unë besoj se koha jon është kjo kohë. Njëriu do të shfaqë fenën e tij, njëriu do të shprehë besimin e tij, njëriu do të adurojë Zotin Xhallaxhalalu, Gjell mirpo këtu nuk e lejnë te puna, këtu ka probleme me shkollën, xhamia, këtu ka probleme për ditën e xumës, nuk ka leje, nuk njësi po shumë zyrtarë e tjerë e tjerë prej sprovave që gjen njëriu në familjen e tij, prej sprovave që gjen njëriu në shoqërinë, fare fisin e tjerë e tjerë. Pse? Sepse i mungon kultura këtyre njerëzve që të shohin një njerëz ndryshe nga ata. Shohim për shkak se në Evropë, në vendet e tjera nuk kanë probleme muslimanët që zbatojnë fenën e tyre. Pse? Sepse njerëzit kanë kulturë, njerëzit studiojnë dhe lexojnë. Ndërsa ne akoma kemi trashëgiminë të afërt me ignorancën, me kohën e monizmit e tjerë e tjerë, kështu që njerëzit doon se të jenë gjithë një kallëp. Mirpo, koha nuk është më ta e rëndësishme. Ka prova e rëndësishme që ti përmbahet një jufes, nuk është çështja e lehtë. Djoja si profeti Alayhisallatu selam i përqëson besimtarët që i përmbahen fesë në kohë të vështira, duke thënë do të vinë një kohë al mutamassiku bidineh, ai njëçi i përmbahet fesë Zotit, ë, jo thjesht ja musliman për po, i përmbahet Fezodit, do të kërsh përblimin, e sa, e 50 shahidve prej sahabve, Allahu alpër, 50 shahidve prej sahabve, të anë sahabët, kër e gjungë këtë hadith, tha në pejga me Rezodit, ndoshta 50 prej tyne, tha jo, jo, 50 shahidve prej mesit juaj, kështu që lumë, për atë njëri që i përmbahet, lumë për atë njëri cili qëndronë, i stikamet, sepse normalisht nuk është gjë e lehtë. S'faqet rëndësia e kësaj teme për momentin e fundit të jetës njeriu, sepse jeta e njeriu të varet nga mbyllja e saj. Përkëta hyjë njeriu do të jetë i kujdesshëm që të jetë i paluhatshëm në fenë e tij dhe të jetë i qëndrueshëm në fenë e tij. Normalisht që ti të jesh i qëndrueshëm në fenë nuk është gjë e lehtë. Ka nevojë që njeriu të paraqgatitet, ti bój shkaqet të arsyet dhe për këtyre shkache dhe arsye që njëri duhet të i përmbahet, do të i përmendim së bashku, të i kujtojmë së bashku, se ndoshtë a Zotë i mëdë në bëndo bitë zjedhve, duke i përmend këto shkache dhe arsye. Normalisht, gjithë gjithë ka shkache dhe arsye, dhe ne do të përmendim diska për shkache dhe më të rëndësishme, që nëse njëri ju përmbahet një jetë në ti, me shpes në Zotët, Inshallah, do të ketë një përfundim të garantuar, dhe nuk do të ketë rëshqitja dhe dalje nga feja e Zotit Gjellë Gjellalu. Gjëja parë, rëndësishmë është realizimi i njësimit e Zotit Gjellë Gjellalu. Që do të thotë? Ta njohë është Zotin, ashtu si që është a i. Dhe në momentin që besintarja e një Zotin e ti, është e pa mundur, çt largohet tek dikush tjetër përveç se Zotit të tij sepse besimtari e kupton se çdo gjë që ka të bëjë me të është tek Zoti i tij besimtari e kupton se strehimi i vërtet dhe preja e vërtet është vetëm tek Zoti ti. i tij ajë njeriu i cili e ka shijuar se çdo thot adhurimi i Zotit ajë njeriu i cili e ka kuptuar se çdo gjë është në dorë të Zotit është e pamundur që të kthejë shpinën një ditë Zotit Xalaxhalahu Gjell dhe të djej diktjetër si zënvencues ndaj Zotit Jalla Jalalu. Shqia njëri i cili e ka realizuar tauhidin, pra e kanë nisur me të vërtet Zotin, Jalla Jalaluhu, duke e njohur atë mirë, duke e adhuruar atë, duke e ditur dhe duke e njohur Zotin me cilin ka të bëj. Se ne muslimani më thon drejtën kemi një problem shumë të madh. Besimin përgjithësi njerëzo është një besim abstrakt. Po ta pyetesh, a beson, beson thot, besoj Zot. Si është si e beson Zotin? Si është Zoti? S'din. Ai thjesht beson Zot. Po kjo nuk bën dobi. Ti duhet ta dish se ky Zot posëdon attribute, posëdon cilësi. Ky Zot të ka treguar në Kur'an se kush është dhe se si është. Atëherë duhet ta njohësh, duhet ta adhurosh. Në momentin që ti e shijon dhe e ndjen se çdo thot, adhurimin e Zotit, ti je i sigurt se kur nuk do të djesh gjatëterë që mund ta zvencoi pozicionin e Zotit tek njeriu dhe tek shpirti i tij. Joja dytë, meditimi dhe leximi vazhdimisht i Kuranit famëlarth. S'ka ndonjëherë, që njëri i cili e ka lexuar Kuranin me shpirt, me zemër dhe e ka ndjerë Kuranin që të gjej qetësi diku tjetër për verset e Kuranit famëlarth, a nuk e ke dëgjuar se si Zoti i Madh thot në Kuran? Wa idha tuliyat aleihim ayatuna zadatuhum imana. Dhe kur ju lexohen aty na jetët E Zotit, fjalët e Zotit ju shtohet besimi. Ën nëse një është i lidhur vazhdimisht me Kur'anin, është e pamundur që të gjejë zgjidhje vetëm së në Kur'an. Dhe s'ka ndodë ndonjëherë ti jesh i sigurt, në përgjithësi ata njerëz që rrshqasen apo që dalin, nuk e kanë lexuar ndonjëherë në Kur'anin, ose e kanë mbajtur Kur'anin si relike e si pasojë kanë kurtuar se mund të gjejnë zgjidhje diku tjetër apo prehet diku tjetër përveç sëm kuranën famë larë diçka tjetër që është shumë e rëndësishme që e bën njeriu të jetë i paluhatur në fenë ti, e tij të jetë i qëndrueshëm në fenë e tij është përmendja e vazhdueshme e Zotit përmendja e vazhdueshme e Zotit do thotë ti je i lidhur vazhdimisht me Zotin xallahu en momentin që besimtari është i lidhur vazhdimisht me Zotin është pa e pamundur të shkëputet diku tjetër përveç se tek Zoti i tij ela bi dhikrillah të thë me innur kulub, zotë i madhë thot, pa dushim se me përmendjen e përhersh me të zotit zemrat që të sohen. Dhe në momentin që zemrat që të sohet, ku do të shkojt prehet, përvese të zotit, përvese të kryu e si isai, o me i ja shuan dhikri Rahmani, nukaj jidhë lëhu shëjtanën, fëhua lëhu karinë, e kush i këthen shpinën përmenjë një zotit, a i do të ketë një djalë pranë, a i me të e dikut jetër Zotë i thot, a njëj dhe tjetoj një jetë të rënd dhe të vështirë në jetën e kësaj bote. Doaja, lutja e vazhdueshme. Besintari normalisht kur agni vlerë në duaz mirësitë duaz normalisht nuk do të ndalem këtu për të folur për mirësitë duaz dhe vlerën e duaz kur pranohet lutja domethën kur nuk pranohet çfarë kushte du... nuk do të ndalem në këtë mund do të ndalem lidhja që ka lutja me qëndrueshmërinë e fe. Sa më shumë të lutet robi Zotit të tij aq më shumë, shumë do të jetë i qëndrueshëm në fe, sepse aq më shumë, shumë krijohet lidhja ndërmjet tij dhe Zotit të tij. Madje prej lutjeve të tua duhet jetë, oh, im, të jetë o oh, Zoti im, më bëj qëndrueshëm në fen tënd. O Zot Më bëj të paluhatur në fen tënd. O Zot, lë të vi vdekja kur të mbi duke qen musliman i vërtet në fen tënd. O Zot, më bëj mua që të jetoj si musliman dhe vdekja kur të mbi të më gjej besimtar të vërtet. Lë të jetë lutja jote e vazhdueshme, sepse profeti i Zotit, tha ishte profet i dërguar i Zotit, i lutej Allahut vazhdimisht duke thënë Allahumme ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini. O Allah, o Zotim Oti që i lëviz zemrat e njerëzve, si që dëshiron, bëje zementimet të qëndruashme në fenë të ndër. Pra i gjërave që e bëj njëjën të qëndruashme në fenë, në fenë e Zotit, është marja e fejë së vërtet, që do të thot, i është dhe gjë që shqitet në tregë, si fejë është mëndë vërtet feja, dhe është dhe kush që flet në emërt fejës, do të thot se kjo është feja e vërtet fajë duhet marr ashtu si ç'është në realitet, si ta marrim fenë në vërtet, shumë e thjeshtë. Libri i Zotit është në duart e njerëzve, librat e haditheve të thënieve profetike janë në duart e njerëzve. Shumë e thjeshtë. Përmbajur librin e Zotit, përmbajur thënieve profetike në dritën e asaj që është kuptuar nga brezat e parë të këtij ummeti, dhe në momentin që ti e merr fenë në këtë formë, me shpresën e Zotit xhallahu gjel xhallahu kur nuk do të thyesh ja gjithë jetën e shtate vetëm se në fenë e Zotit. Jella jella hum me kujtot për këtë moment thënë një një dietari i madh. ë Abu al-Abbas Abdul Halim thot është e pamundur që një njeriu që e ka marr fenë vërtet ashtu siç është ajo, të devijojë nga rruga e vërtetë. Dhe s'ka ndodhur thot ndonjëherë në, në historinë e Islamit që një njeri që ka qenë në besimin e Ahlusunnetit të ketë dal nga besimi i Ahlusunnetit diku tjetër. Zoti na bafë për atyre njëzë që fejen, kër e marin e marin të pastër, ashtu si qështë, sepse nëse është e pastër qëndron, e nëse nuk meret e pastër, apo marin për fej, që dhe gjë që flitet në emër të fej, apo shitet si fej, atëher ka shumë mund si që njëriju të devijoj nga udha e drejt, nga rruga e vërtet. Për gjërave që e bëjnë njëriju në të qëndruashëm dhe të paluhatër në fej, ës shokët e mirë të mbajnë dha të qëndrojnë pranë sepse njeriu normalisht mund të ketë momente momente sëçi thon ndajthitje momente devijimi mund të ketë momente, momente dobësimi dhe në momentin që ka shok të mirë vëllezër të mirë që e vënë re çdo lloj ndryshimi tek vëllezërit e tyre me shpresën e Zotit xallahu do të jenë shkak që e thrasin i tërheqën vrejtjen dhe do të bërën shkak që ari të këtëhet aty ku duhet në brazden e besimit. Kështu që kujdes me shokët që ti zjedh, mundohu që shokët e tu tjenë më të mirë se sa vetja jote dhe mos haro se profetja A.S. thot njëri ju ka fen e njëri ju të me të cilin shëqërohet më shumë. Atëherë kujdes më shëqërin që të shëqëron dhe njërzit që të rinë pranë. Për të ndalur në në shna pikën e fundit që ka të bëjme që ndrojshë mërinë në fe është pikërisht kujdes nga kurthet e shejtani. Ska ndodur në njëherë që djalli të vinë njëriut dhe të thot dilë prej feje. Gjithmon i vjenë njëriut si mbas gradës e besimit që a i ka. Dikuj të i vjenë që të dali prej feje. Dikuj tjetër i vjenë që të bjeri në Politeizm, në idhujtarin, shirkë, dikuj tjetër i vjen që të shtoj sa jesa dhe risin fene zotit, dikuj tjetër i vjen që të bëjmë e katët të mëdha, dikuj tjetër i vjen që të bëjmë e katët vogla, dikuj tjetër i vjen që të largohet nga adhurimet me shumë vler, nga adhurimet me pak vler, mundohet si mas gradës që ka njëri ju. Pra ndaj kujdes, dhe mundohu gjithmonë në momentin që vjen dhe një nga smimë, prej djalit, prej shëtanit, të kërkosh mbrojt e zotit të në tuash, e modhu billahim në shëtanë rëgjim. I kërkoj mbrojt, mbrojt e zotit tim prej djalit më lëkuar, dhe duha tërheq të vëretin për diçka që shumë rëndësishme. Nëse ndodhë, sëpse në përgjithsi këtë ndodhë, që në mendjen të në dhe vinë mendime, që kanë bënë me fejën, me zotin, me qështet e gajbit, dhe duket vetë e në pozicion shumë v dhe ndmundohet njeriu në me momentin e tij të kupton gjëra që nuk i arrin dhe nuk i percepton dot. Normalisht ky është momenti që shejtani don ta shfrytzojë tek njeriu dhe është një moment që njeriu ndjehet keq. Themë mos u shqetëso. Sepse ky është argument se djalli shejtani i ka humbur shpresat tek ky njeri. Vjen një ditë shoku te profeti tele sallallahu alaihi wasallam tek profeti tek i dërguar i Allahut dhe i thon o dërguar i Allahut Ne ka disa momente që përjetojmë disa qaste shumë të vërstira, shumë të rënda, së mund të i thejmë i dot, ndoshta më mirë për në njërën për në shqëtidhet nga mali, se sa të mendoj gjërat tila, dhe busjeshi profeti a.s. dhe tha, me dërëtet ju vind mendime tila, tha në tatë të trembur, po i dërguarja laud, tha për jameri a.s. Ky është argument se bestimi ka arritur kulmin e ti. Kështu që më së shqetë nëse në njëherë ka nga simime tila nga shëjtanë. Ama duhet kesh kujdes. Dhe Zotit Gjellegjelalu nukur flet për i blisin në kur anë tërë thotë, ja ju e ledhin amën, la të te tebion kutuati shëjtanë. O i që keni besuar, mos nëndis një hapat e shëjtanët, që do të thotë, djalli, kër mundohet ta hunë me njërijun, eh, e tërhejq dal nga dal. Dhe asë njëherë nuk i vjenë në atë që është përfundimtare dhe përgjërave me gjithë të tha me fundit, po që është shumë rëndësishme dhe ty do të bëjtë që ndruëshëm fe, është vazhdu e shmëria në adhurimin e Zotit. Dhe mos më më me aftu njëri ju në adhurimet ndaj Zotit vetë me farzët, po duhet shtoj së netet, adhurimet në file, sa më shumë është më mirë. Gjojësë si profeti i Zotit, Muhamedi Alei Seram, thotë në haditin cilën të transportan imam Bukhari Se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë se Zoti xhalla xhalaluhu ka thënë: "Men 'ada li waliyyan faqad a'zanthu bil harb." Kush i hap luftë ose kush i shfaq armiqësi njëri prej miqve të mi, njëri prej të dashurve të mi, unati do të shpall luftë. Pastaj vazdon Zoti në hadithin e Hinor të thotë: ولا ولا يتقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه انك ممكن تافره ربكون ما جt teter asu si me afrohet kur ai kryen detyrimet ndaj meje kshuqi ja me mir se ty ta afron me zotin es te kryesh detyrimet qe zoti t ka dhen se dikush kur i flet per fen tot si duk keq njeriu si bjo keq njeriu dakort shum mir Përse me Zotin ku je, punët me Zotin si ke, detyrimet ndaj Zotit si po i kryen, s'ka gjë më të mirë që Robi mund të afrohet e kun, se sa të krye detyrimet kashimeje. E kështu vazhdo në Robi të afrohet e kun, duke krya radhërime shtes, vullnetare, na file, synete, deri sa të arri në gradën që unë do t'a dua robin tim. E nëse unë do t'a dua robin tim, kontu samuehu ledi ysmau be u basruhu ledi ybsru be u yedu hu lti ybtishu beha u rjluhu lti ymsji beha u ala insalani la u'tiyanna in u ala ina'adani la u ydhanna an sarobi ka arrit kët gradh qe zoti do natu thot zoti un do tiem shikimi ti qe shikon me te un do tiem dgjimi ti qe dgon me te un do tiem dora ti qe lviz me te un do tiem këmba ti qe ecen me te e nsarobi ka arritur kët gradh Nëse kërkon në diqka prej meje, unë do të realizojë dëshiren, e nëse robi ka arritur këtë gradë, dhe kërkon mbrojtjen time, për diqka unë do të mbrojt robin tim, e pa dyshim kërës gradë e lartë, që nëse njëri ju a arrin me shpresën e Zotët gjëllë gjëllalu hu, do tjetë i qëndrueshëm në fejnë e Zotët. Normalisht, tematika e ligjeratave tona dhe këtyre emisioneve është idustrimi praktik i islamit. A ne mundohemi parëq të ilustruar në praktik dhe ne nuk e kemi harruar esencën e këtij emisioni, mirpo kjo para thonjë dhe kjo hyrje ishte e domosdoshme dhe ne me shpresën e Zotit Jellaluhu, pas një pauze të shkurtër do të takojmë përsëri për të ndalur në disa shembuj konkretë dhe ilustrime praktike në lidhje me këtë çështë e trëndësishme që ka të bëjë me përfundimin e njeriu dhe fitimin e kënaqësisë së Zotit. Atëherë, për disa çaste do të takojmë përsëri Zatë jështë mërblevë më të mërë. Muhamma Ešrafu al-a'rabi wal-a'jami Muhamma Qayru men yemshi ala qademi Muhamma اسط المعروف جامعه صاحب الاحسان والكرم تاجر سن الله قاطبا Salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Allahu me mirësit, bëkimet, pashen dhe mëshirën e ti qofën bëju, kudo që jeni. Ja u këtujem për sëri, për të vazhduar me pjesën e dy të emisionit, pikrisht për të ndalur të një ilustrim praktik i islamit, i fest, në lidhëm i këtë qështë e të rëndësishme, që është paluhat shmëria dhe që ndurë shmëria i stikameti në fejnë e Zotë Gjellegja. Normal Çe emisionit ne kuptuam një gjë shumë e rëndësishme. Studimi i mirë i fesë dhe njohja e mirë e fesë është faktori më i rëndësishëm që e bën njeriu të jetë i paluhatur në këtë fe, dhe ato shkaqe që ne i përmendëm normalisht nuk janë gjë tjetër se vetëm se pjesë e kësaj që ne e përmbyllim duke thënë njohja mirë e fesë Zotit Xhelalul. Atëherë le të ndalemi në sa momente praktike dhe disa ilustrime të gjitha asaj që ne e përmendëm në pjesën e parë të emisionit do shkojmë diku larg, shumë larg në një histori tepër të, të njohur dhe në çdo libër feje do të gjesh që përmenden përmenden në ngjarje të tillë. Pikrisht do shkojmë në kohën e Musajit alayhi sallatu wasalam. Momenti kur Musaj përballet me magjestarët, të cilët akuzuan Musajnë së është magjistarë si ata. Normalisht djetë në gjarja, ata hedhin që farkishin Musajnë hodë e shkopin e ti e tjere tjere. Masi u përfundoj, në thonjë za përleshja në mjetë të vërtetës dhe të kotës, magjistarët e kuptuan se nuk kanë bënë me magjistarë, po kanë bënë me një profetë që është i dërguar i përendisë, a njështë e Musajnë, a.s.w. Së kështë e rukëzidhje tjetër, vetëm së ashtu se shtatë Zoti në Kur'an, se magistarët ranë në sejde për Zoti në gjithësis. Kjo gjëtë rëndit e Feraunin dhe Fronin e ti dhe Pushtetin e ti dhe jë tha atyre, ka la amëntum lehu, ka ple anë adhën e lëkum, si tha besuat pa ju dhe në lehe unë, la le usalli bënë nëkum fi gjëdhërin nakhl. Lë ukatë të anë e i diëkum, wa rëgjulekum min khilafin, wa lë u salli bënë në këm fi gjëdojnë nakhlë. Thafira uni, unë tha do t'ju prezë gjëmtyrët, dhe do t'ju kryzoj në palma. Pa dyshim, sa nështë mësu si ju a që ju a komësuar ma gjinë, dhe ju keni bërë në një marveshje më herët. Për gjitë që cila ishte, ka lë ladlajrë, thanë, s'kajë, dhe të bëhet që të bëhet, inna ila rabbi na rabbi bun, ne jemi këthyar të këzotu jënë dhe shpesojmë që zotit e na e fali atë që ka kaluar më herët. Përkërcenimi i firaunit nuk i bëri që të këthehen nga e vërteta që këshin pranuar, sepse ato e kuptuan, sa e rënjën seshde kishte një shie që smunda gjenin askun tjetër, vetëm se të këzotu gjëllë gjëllalu hu, është pikrisht shia e besimit dhe vendi që len adurimi në zemën e njëjot, gjë që nuk mund kompesohet me pasurri, gjë që nuk mund kompesohet, me pushtet, gjë që nuk mund kompesohet me asgjë. Kjo i bëri këta njërës që mos të heqin dorë nga besimi, pa vërështi se kërsinimi ishte shumë një hashpër. Do të ndalimi për sërinë e palatin në bretërorë ferraunik, pe krisht tek gruaja e ferraunit e cila besojnë në Zotin gjëllë gjëllaluhu, e cila besojnë të se Zotin është kryu e si i gjithë shkaje, dhe sa ti ta konadurimi, dhe se firahuni nuk është gjëtjetë dhe vetëm si një pretendu e si rem i i perëndis, a i thoshtë të se është Zot, a i thoshtë të pretendon të se është perëndi, dhe kjo grua e mirë dhe e menë që e kuptoj se Zotin i vërtet është Allahu gjëllë gjëllaluhu, dhe besojnë në prof e musajt, a.s. Normalisht, lajmi shkon të këfiraunin, në përmjet shërbetoreve të palatit mreteror. Normalisht, ishte kulmi për firaunin, që gruaj e ti të beshon të zotjetër përvesht të firaunin. Për këtar së i thot asajt, Hej Thoth, Hej Thoth, Hej Thoth, Hej ndryshet, të hejq i dorë, thot e nuk hejq i dorë, thot ti duhet të hejq i dorë, se për ndryshët të të nëndëshkoj rëndë, thot e nuk hejq i dorë, si do qofë urdronë firavunit, të kryzën, dhe ingullin në duar dhe në këm hekur, dhe a e shëndronë të elidër. Normalisht, në të momente prezantojnë të ka me lajket e Zotit e njët, dhe e përgëzojnë në të për mjërsit e Zotit. Dhe në të momente, ashtu si që ishte i lute e Zotit duke thënë Rabbi Benili, fil gjenë, o rabbi bënili jënë dhe ke bejte në filgjene, o Zotë, me bëj mua të tekti në gjënete një shtëpi. Kështë e rasti i krua së Firaunit. Shkëtë shfarë qëndroj shmërije dhe palohat shmërije në fejnë e Zotët. Dhe të qëndrojnë përstëri në familjen Firaunike, në palatin betërorët Firaunit. Këtë njajën e ka tërguar profeti Alehi Sarratu e Selam, kërë thotë se, Atina at chun gjitha tek Zoti Xhallal gjell Xalaluhu, pra dihet historia e Saras dhe Mirazhit. Thotu kaluam në qiell dhe ndiem një erë të mirë, një aromë të mirë. E pyeta Xhibrilin, i thash, o Xhibril, ç'është kjo aromë e mirë që po ndiejmë? Xhibrili i përgjigjet më vonë dhe i thotë: O Muhammed, ti më pyete për një aromë të mirë që ndiejmë në qiell. Tha po. Sa A është aroma që buron nga gjeneti, nga parukerja e vajzës e fjeraunit. Normalisht profetis, alasem, ishte shumë kure shtarë për didës se shfa ka ndodhur, ashtu se si që je kure shtarë ti se shfa ka ndodhur. Dhe i tregon Gjibrida, aleselam, dhe i thot. Ndërkohë që e për kryhte vajzën e fjeraunit, i bje krehërin të tokë dhe tha bismillah me emër të zotës. Tha ajo, ke për qellim babën tim apo jo? Emër Zot. Do të, të them babai im. Tha ajo, jo, sa jo, kam për qellim Zotin tim dhe Zotin tënd dhe Zotin e babait tënd. Tha ajo, si? Ti pas ke Zot tjetër përveç Zotit, përveç babait tim? Tha ajo, po. Zoti i gjithçka. Sa ja. atëherë u do të lajmëroj babin. Dhe më të vërteta ai lajmëroi të atin e saj dhe dihej se cili ishte përfundimi. Thotë Rishdor, thotë u nuk ka hiç dorë nga besimi i thot atëherë, ty dhe fëmite tu do t'i djegim, gjallë. Thot, ajo, kam njamanet, kocka tona, në i linin vete, mësë një në i përzinimet njërës e tjere. Thot, do t'a realizëm dëshirën të ndë. Dhe thot, për i gamenjë, ja hidhën fëmite për para s'yve në zjarë, dhe e shëndronë të. Dhe e ku e rdi momenti për t'i hedhër në zjarë, foshni që kishtë nga gjiri, në atë moment, kënë dhe fillojt me ndohi. Dhe me ndohi fjera unë i se e arriti qëlimin, mirë po, mdojnë një mrekulli. Fëmija i vogël, i cili pindë e gjinga nënave të tha, oj nën, mos tërhiq. të tërhiqë, atëhera joj qëtësua, e dorzoj fëmine saj, dhe pas taj e hodhën dhe atë bashk me fëmite saj. për të ndalur në rastet e tjera, dikush do të thotë shumë raste rrënqesë. Normalisht janë shumë rrënqesë, dhe unë qëllimisht po për i përzgjedh këto raste për t'treguar ty o besimtar dhe besimtare se ne në këtë kohë nuk kemi prova të tilla, atëherë ç't pengon që ti jesh adhuruesi i një Zotit. Tila, të skepengesat të tilla, s'u ke probleme të tilla. Ç't pengon që ti jesh i kujdesshëm ndaj urdhrave të Zotit tanë dhen ai urdhave të Muhamedit alayhi salatu wa salam nuk mund të rehatohesh as nuk mund qetësohesh mos u gënje mos u mashtro vetëm se në këtë fe vetëm se në besim atë lëshojmë një rast tjetër praktik rasti i Bilalit dhe Khabab ibn al-Arat dy sahabë dy shokë profetit alayhi salatu wa salam në Mekë shfaqën besimin e tyre dhe janë dënuar dhe e nërënduar, dhe e nërënduar, mirë po nuk i bërë i kërë që të heqin dorë nga besimi e tyre. Dhe i sa arriti puna, që në mesin e verës, në zireshin në shkët e tjërë, dhe vendosej në gjokëset e tyre, një shkëmbi madhë, një guri madhë, dhe ata nuk heqin dorë. Normalisht, historija e Bilalit është e njorë, po historija e kababit është të qka mërën se sa e Bilalit a i të regon për vetën e ti, thot më vinin mbi plush, ashtu se gjvijet kafshap për të pjekur në hejët, me gjithatë s'kan toleruar nga besimi dhe kanë qëndruar në fejn e Zotit Gjellilë Gjellaluhu. Allahu në bëft të gjithve të qëndruashem në fejn e ti. Për të ndalur në një rast tjetër që të regon paluhat shmëri dhe qëndruash shmëri në fejn, e Zotit, për krisht, imami, imav, imami i dymjas, imami i gjithë muslimanve, ima Ahmed ibn Hambel, djetë historia e ti, dhe qëndrua shmëria e ti, dhe paluhat shmëria e ti në fejë dhe në besim. Madje, të regohet një njarje që ka ndodhur në momentin këra ishte i burgosur. Kiste pranti, dike që ishte dënuar për një qështje penale, Praj i drejtohet imamit dhe i thot: "O imam, un po duroj se e kam bër dhe kur dal nga burgu do ta marr atë gjë që unë kam fshehur diku." Por se ti i thot: "Je i burr që syte njerëzve janë tek ti, prandaj friksoj Zotin." Dhe thot imam Ahmeti: "M'ka bër dobi," thot këshilla e këtij njeriu. E rëndësishme, historia e tij është shumë e njohur dhe nuk ka nevojë të ndalemi shumë në të. Një rast tjetër është rasti i njëri për djetarëve të më dhejtë islamit, Ebul Abbas, Ahmed ibn Abil Halim, Allahu e më shiroft, i cili normalisht të ndohi dhe vazhdimisht kishte presion nga pushteti i kohës që të kishte dorë nga predikimi apo nga opinionet e ti fetarën që është të ndryshme. Dhe në momentin që e kërsenonin, a i thoshte, qëfar do të në bëjnë? parajsën e kam në gjoks. E kam këtu s'u mund ta marrë njëri. Në qoftë se më nxjerrin preventin tim, un e konsideroj turizëm. Nëse mfusin në burg, un veçohem me zotin tim. Kështu që parajsën që un e kam në zemrën time, në gjoksin tim, në shpirtin tim, atë s'u mund ta shkulin njëri. Për të ndalën në një rast tjetër, rasti i Imam Hareuijut, Zoti e mëshiroft. Thotë a i për vetën e vetë, pes her janë paracitur për para shpatës, jo që të lej mendimet e mija, po që më thojshin, mos i përmenda ta që të këndër shtojnë ty. Me qëtë atë, a i qëndroj, i paluhatur, ose dikush tjetër, dhe kjo është rast, që ka ndodur, në kohët tona, i thona ti, nëse donë që të lirojmë, jetë firmen, se jenë dakort, me gjykimet dhe me ligjet që nuk bërojnë nga libri i Zotit dhe të ratit e profetit. A i përgjigjet duke thënë, a i gjisht që dëshmon në namaz, se nuk ka të adhuruar me të drejt përvesh Allahut, nuk mund firmosi se ligjet e tjera përvesh gjigjeve të Zotit mund tjenë efikase për jetën tok e rastet të tjera të ndryshme. Thash, unë i përmenda gjithë të rastet, për të reguar se ne nuk kemi këto problemi, nuk i kemi këto hale. Mi gjithë atë, kemi luhat shmëri, nuk kemi aty ku duhet. Atëher, leqërben këto rastet, dhe këto shemëmuj që ne të meditojmë, dhe të këshilojmë një e tjetërin, që të jemi sa më prandë vërtetës, dhe sa më aferë, asaj që Zotit Gjelaluhu ka kërkuar prej për njerëzve. Përmeni një rast të bukur që ka ndonë kohën e omër në këtabit, pikrisht një men, një burri mirë, adhuruës i Zotit, për dhe i menqër dhe i ditur, e bu muslim El Haulani, Zotit e Msheroft. Në momentin që shfaqit një profet dhe ne në gjemë herë mas herë, profetit, profetit, a ka njerëz të të të të të të të të të të të të të të t de kategorin e njerëzish, ose të smur psiqik, ose njerëz që i kanë mbërthyer djajt. E rëndësishme shfaqet një mend një burrë që pretendonte se është profet. Normalisht besimtarët nuk mund ta pranojnë këtë. Dhe për njerëzve që e kundërshtuan pushtetin e tij, ai kishte pushtet në zonën e tij, ishte Abu Muslim al-Khawlani. E rëndësishme e kërcënuan atë e tjerë e tjerë, ai thoshte ai është mashtrues, sepse me vërtetë ashtu ishte. Nuk mund të ketë profet pas Muhamedit aleyhis sallatu wasallam. Aty ato i than, ai po bën të punë, po po po kundërshtonte shumë dhe nuk po shkojsh në punë të mirë. Ather i than djalë, nëse ti nuk kej dorë do të djegim tha, bën çdonë un. Besoj se kjo është e vërteta dhe nuk kej dorë nga e vërteta. Ather urdhruan parin, ushtrin, policinë në asaj kohe që ndezin një zart madh dhe hedhin zarr. Këu tha unë nuk do të them vetëm sa ashtu siç tha Ibrahimia alayhis salam. Hasbi Allahu wa ni'mal wakeel. Më mjafton Zoti im, ai është mbrojtësi më i mirë. Dhe me të vërtetë Zoti e ndihmoi ashtu siç ndihmoi Ibrahimin alayhis sallatu was salam. A hapën furrën dhe e jetën duke adhuruar Zotin, duke përmendur Zotin. Lajmi shkon tek Omer ibn Hatabi radiallahu anhu, i cili mahnitej për ngjarjes dhe thotë ma thirrni filanin dhe ai vjenë në kohë në hagjit dhe të konë omerin. E puthe omerin balë dhe tha, falëndërimi që ofë të zotit, që në umetin e Muhammedit a.s. bëri njërës si Ibrahimi, e falëndore zotin që s'ma mori shpirtin, pau të akumëtën. Dhe një rast tjetër, dhe kjo të tjetër rast i fundit, se normalisht sa më shumë të hulumtoj njëri një në librat e islamit, dhe të djerë rast të tjela, që të regojnë palohat shmërin, është Abdullah ibn Hudhafe, sahabihu nderua shoku i profetit i cili zihet e robë në një luft. Zihet e robë dhe sprovohet basi uzur robë, ashtu si që sprovohen sot robrit e luftës dhe qfar nuk kemi gjuar që bëhet me ta. Ndryshe nga mënyra se si stilet islami dhe se si kaporosit islami Cili më këta njerëz e rëndësishme nuk është kjo tema. Abdullah ibn Hudhafa, zoti qoftë i kënaqur për ai ti, bija rob. Dhe kur merreva është parandori se kishte bënë me njërin për dishepujve të profetit Muhammed, thotë me këtë njeriu do të bëj eksperiment. Ma nuk është çudi këta eksperimentet që bëhen me robërit e luftës që janë muslimanë nuk janë çudi sepse është një traditë e hershme kjo punë. Thotë unë me këtë do të bëj një eksperiment. Thotë, mos i jepni ushqim vetëm se alkol, verë dhe mish derri. Normalisht ne e dimë që besimtarit në momente vështirsie kur rrezikohet jeta e tij mund ta përdorë dhe alkolën dhe verën edhe mishin e derrit, e rrescish më truaj jetën e tij. Mirpo Abdullah ibn Hudhafa e kuptoi se kur qëndronte i sekreti dhe nuk i preku derisa gati nuk po i bindte të fikët, 3 ditë pa ngrëndë dhe pa pirr. kuaj lajmruan ata që ai nuk han dhe nuk pin, tha çojeni diçka te ma thirrni, than pse? Tha unë e di që në femtë më kam lehtësim, por se tha unë nuk dua që të prek atë që e hidran Zotin. Pavarësisht se është lehtësim, po un nuk e pa as të arsyeshme. Atëra tha ushqejeni, ushqjen mirë, erdhin vete. Tha çojeni atij një femër për fermave më të bukura që ne kemi, çojeni në dhom. Fotot e as femra me një veshje shumë provokuese që ndronte tek ai, dhe Abdullah ibn Hudhafa përmendte Zotin xhallal xeralahu. Ai mundohej, stërmundoi, afrohej dhe ky sahabiu i nderuar vetëm përmendte Zotin dhe kërkonte mbrojtjen e Zotit prej sprovës së saj. Derisajo del, thot ku mkeni tek njeriu apo tek tek në shkëm, tek në gur. Erësish më thotë perandori, dha gjum ilaçin tek njeriu, i thot, "Dhe nëse ti pranon fen ton" bërë është i krishterë, unë do të japë gjusme në pasuristime dhe do të japë për nusë e vajzën time. Thot, Abdullah B. Ndhafe, thot, pasha Zotin, si kur të mipje gjithë botën, unë nuk do të të që e dorë nga feja. Atër, thot, ka një formë tjetër. Thot, silë në shokët e ti, ti dënëm, ti egzekutojnë për para ti, se ndoshtë të trembët, friksojtë për jetën ti. Dhe me të vërtet, kë Tha, lereni këtë punë, se e gjetëm i lachin. Ha, i tha, u të rembe gjë. Tha, jo, jo, po atër për se si qanë. Tha, po qa, i tha, se këtë shokët e mi kanë shku në gjënet për para me nje. Dhe unë akome nukon vajtur në gjënet. Tha, i me këtë njërisë pas e i lach. Atër, i tha, djo, nëse ti do të më putësh më balë, tha, që fafritoj? Tha, do të liroj ty, dhe do të liroj robrit e luftës që janë zënë bashk dhe pusin bal, e liroj, dhe i dha një ndim shumë të madhe, i dha disa dhurata, se u habit e kuptoj që kishtë të bënde me njëri që është prej të dashurve të zotit. Madje imam dhe hebi u kër e trekon në gjarjen, thotë ndoshta, perandori në vete, dhe fshehur azja pranoj islamit, se thotë është e pa mundur, e liroj atë, i lori gjithë robrit, dhe i dha ati dhurata të shumë të të majme, arë, argjenë, denar, dirhemë këto merra. E rëndësishme, lirohet, dashkon në Medinë dhe thot Omar ibn al-Hatabe thënë në atit i bukur, duhet që çdo musliman i Medinës t'i apothi ballën Abdullah ibn Hudhafas, Zoti qoftë i kënaqur prej tij. Kto ishin disa momente se si njerëzit kanë qëndruar në fenë e Zotit, pavarësisht se provat kanë qenë tepër të, të rënda. Atëherë, çfarë bën, çfarë të bën ty orbi Zotit? që më stjesha të këtuhet. Unë edhe ti nuk përjetojme së prava të tila, dhe falendrimi qovë Zotit. Atëher, pëse shfaqë momente luhatje, pëse ftohësh, pëse nuk e i gujdeshëm? A nuk e menduar se vdekja mund gjej në një moment të papërshtatëshëm? A ke haruar ti se profeti i Zotit, Muhamedi a.s. thot, njëri ju do të rinjale dit në gjykimit, ashtu se si shkandruar jet, për në daj kujdes, kujdes, Se vdekja s'lajmron vdekja nuk thotën po pendohu ajo të vjen në një moment që ti mund të jesh duke kënaqë Zotin ose mund të jesh duke hidhur Zotin xhallaluh i lutemi Zotit xhallaluh që të na bëj të qëndrueshëm në fenë të tij të na bëj të paluhatur dhe të na mundsoj që sa të jemi gjallë të realizojmë të realizem ato pika që e bën njëri jun tjeti që ndruashëm gjatë gjithjetës ti. Ato pika që një i përmendëm gjatë pjesës partë e misionit dhe i lutëm Zotët Gjellë Gjelaluhu ashtu si që lutë i Muhammedi a.s. Allahume ja më kallib e l'kulub të sebit kulube në ala taatik, o Allah o ti që i këndor zemrat e robëve të tu zemrat tona, zemrën time dhe zemrën të leshikuesve në këto momente dhe atyre njërëzë që do të nëndjekin dhe më vonë të na e bëj të paluhatura në fejnë e Zotit në adhurimin e Zotit o Zot, në abëj për atyre njërëzë që nuk gjenë prejhje dhe lumë të ri vetëm se të knesia jote vetëm se të adhurimi jyt dhe me shpes në Zotit gjëllë gjelaluhu do të kemi rastet tjera kur do të takohemi për emisionin ton ilustrim praktik në bi islamin Dherjatë herë, qofshin amanetin dhe nëbrojtin e Zotit gjellë gjelaluhu. Wassalamu alaikum o rahmatullahi. Allahu me mirësi dhe me kimet, me pasha në më shirëti qofnë diju.